Вдарив об підлогу посохом. Рум'яне обличчя поборяковіло, в лукавих очах закипав уже непритлумлений гнів. «Зараз він свелить знести запорожцеві голову», прошептав думний дяк Парамонов. Лукаві очі державця тим часом обмацували обличчя бояр, які стояли поруч. Ті ревно кланялися цареві, ховаючи бороди в поклонах. Лише думний дяк Парамонов який ще не отямився від зухвалості сірка, невбережно опинившись поруч із царем, підкинув догори гори пишну бороду і завмер у хтивому почутті очікуваної помсти. На царя його вогнена руда борода подіяла, наче червоне на розлютованого бека. І цар одразу рвонувся до Парамонова, відкинувши посох, двома руками схопив його за бороду і з тріском рвонув її так, що в руках опинився жмут доглянутого вогнено-рудого волосся. «Вельми непокірний, каналія!» – закричав у екстазі цар. Противитися йому ще ніхто не наважився, тому думний дяк Парамонов уже не міг заховати в поклоні залишки бороди. Він продовжував тримати її задерто, стоячно стримуючи сльози, що зрадницьки викочувалися з-під повік. Біль був різким, невимовним, але дяк блаженно кривив у посмішці очі і губи. То була посмішка блазня, і всі це розуміли, знали, що Парамонов пам'ятатиме цей день до нових віників. Неабияк потягавши думного дяка за бороду й угамувавши гнів, цар чинно сів на трон, звелівши при цьому викупати боярина в ставку на потіху. Бояри, в тому числі обскубаний думний дяк Парамонов, усі на знак згоди закивали головами, визнаючи волю царя, мудрою і потіхи гідною. присутній в палатах посол польського короля Христофе Ковальський, скориставшись паузою, ступив до трону, схилився в низькому поклоні і попросив царя. «Ваша Величність, насмілюся нагадати, що за договором місто Київ через два роки має відійти до польської корони?» «Так», – кивнув Олексій Михайлович, – «ми шануємо високі зобов'язання». «Але Києву загрожує смертельна небезпека», – продовжував Христофер Ковальський. «Хто зупинить величезне військо падишах Османської імперії?» «Ми не здамо православне місто Київ султанові Магомету», Врочисто мовив цар, посилай туди вірного боярина князя Трубецького. Польська корона високо цінує царське слово і діло. І посол повернувся у бік Івана Сірка. Помилуйте великий государю зухвалого Запорозця. Відправте його захищати Київ. Польський король готовий взяти його під свою руку. Олексій Михайлович дивився на Сірка, не приховуючи свого зацікавлення. Він ще не розпорядився його долею, однак уже встиг потішитися над недалекоглядним дяком, а тепер Олексій Михайлович міркував, як учинити із зухвалим запорожцем. До царя нагнувся наближений до нього боярин Артамон Матвєєв. «Дозволь великий государю зачитати чолобитно відпіддано тобі війська запорожського», – цар кивнув головою. Боярин почав читати листа запорожців. Благодійнику наш Багатомилостивий, про вітчизну нашу Малоросію і про нас, військо Запорозьке, смиренно просимо з милосердя, як у батько Начади, поверни нам польового вождя нашого для пусульманів страшного воїна Івана Сірка. У нас другого такого польового воїна нема. Мусурмане, чуючи, що в війську запорозькому нема Івана Сірка який завжди вражав та побивав їх, і християн з неволі визволяв, радіють і над нами промишляють». Артамон Матвієв закінчив читати і схилився перед царем. «Прости, запорожця, всемилеседний государю, нехай шаблею козацькою кріпить кордони твоєї великої держави». Цар, повернувшись до Івана Сірка, запитав, «Правду мені доносять про твою відвагу і мужність». «З малими силами б'єш орди, які тебе багаторазово переважають?» Сірко підняв голову, трусанув чубом. Обвітрене міцне обличчя, загострений ніс степовика, очі, що спалахнули від колишніх спогадів, без страху грянули на царя. Козак не числом, а розумом, гитрістю і відвагою воює, тому й перемагає в бою з малою кількістю шабель. А побивши ворога, Ніколи не переслідує його, козак має бути відважний на війні, а не з полоненими вояками. Псипали добре бобу, нехай чухаються. Відповідь запорозця сподобалася цареві. Він запитав його зовсім про інше. «Ти, кажуть, на ведмедя з рогатиною в Сибіру розохотився ходити. Чи не так?» «Так, государю, ведмежі полювання мені любі, дорогі, як атаки козацькі. Кров хвилюють, дух кріплять. Сірко звично поправив долону і сиві вуса, що під ковою охоплювали чітко окреслені губи, велицювати обличчя. Сухорлявий і міцний для свого віку, здавався Сірко поруч із опасистим московським царем, молодшим за свої роки. «Добре», – сказав Олексій Михайлович, і погладив білою пещиною рукою пишну бороду. «Вельми добре, запорожців! Я теж люблю на ведмедя з рогатиною ходити!» Цар сказав таке, що бояри всі разом ойкнули. «Піде зі мною на ведмедя запорожцю?» «На ведмедя піду», думаючи про що своє, відповів отаман. Фильку подумавши, додав. «Прохання при цьому є». «Кажи», кивнув головою Олексій Михайлович. «Цвели государю не відкладати на довго полювання. Мені на січ треба». От, «Безкарно султан турецький кримський хан Бусурманяй, я не чарий орде в полон людей женуть, на невільничих ринках продають, як худобу. Серце мене болить, кров у ньому закипає. Олексій Михайлович уважно подивився в очі сірку. Той витримав погляд царя, не схилив голову. Щепід при цьому прошелесі боярськими рядами, ніби колила в степу перед вітром схилилася. Зухвалий запорожець, зухвалий, так поводитися у царських палатах нікому не дозволено. А державець, дивлячись на сірка, подумав, цареві від відмеже полювання – розвага. Запорожцю воно потрібне для зміцнення духу. Сильний козачий етаман, сильний і колючий. Утримати такого покорі буде важко. Тернина грушок не родить. І сказав Олексій Михайлович слова заповітні. «Милую тебе, запорожцю». Однак помилуванням царське випробування для сірка не закінчилося. Цар раптом звернувся до козацького отамана з такими словами. «Твій буйний норов тривожить нас. Гетьман, любобережний Самойлович, не вірить у твою лояльність до государя Московського. До того ж, правобережний гетьман Дорошенко, твій побратим, чи не так?» «Так, государю!» Одразу зашикали, зашуміли бояри. «А він ворог нам!» – підтримав боярське бурення цар. «Порту отаманську в Малоросію прикликав». Кримського хана Селімгірея з усіма ордами впустив на правобережну польську частину України. А король польський з нами у співці, маємо слово перед ним. «Петро Дорошенко, мій побратим», – підтвердив Сірко. «Тільки Україна для мене понад усе. Як війна шаліє, то закон не міє. І тому гетьман Дорошенко нині мій ворог». І Сірко додав. «У нас, кажуть, гробав вліз хрін та й думає, що вже нема ліпшого». Слова Запорозця сподобались цареві й боярам. Всі схвально закивали головами. А Сірко сказав таке, від чого всі бояри враз знову зашуміли. Кланетеся, мовляв, треба цареві за помилування, а не суперечити його волі. Посол польського короля Христофер Ковальський ледве язика не проковтнув від нечуваної зухвалості його. «Для нас, Русів, Київ – священне місто», – мовив Іван Сірко. Не віддавай його, государю, ляхам. Ляхи нам не пани, а ми їм не хлопи. Ми добровільно пішли під твою царську руку, зі зброєю здобуваючи собі волю від польського рабства. Але Москва підписала договір про поділ України навпіл по Дніпру. От і змушений був Дорошенко покликати на допомогу татар і турків. Вони колись допомагали нашому славному батькові Хмелю відвоювати свободу в ляхів. Сіркові перехопило подих, але замить він продовжував. «А тепер, коли ціною величезної крові ми ту волю вибороли, Москва розчерком пера зламала нашу єдність». У повній тиші Запорожець закінчив. «Поверни нам єдність, государю!» Таких крамольних слів багато літ не чували в царських палатах. «Та чи взагалі чували? Яке вже помилування! За таке плахи не минути!» Цар розгублено дивився на Сірка, з коса поглядаючи і на бояр, напобілілое обличчя польського посла Христофера Ковальського. Як тепер учинити? Адже царські слова про помилування вже вимовлені? Зухвалий запорозький отаман, скориставшись бентеженням царя, продовжував камольну промову. А правобережно гетьмана Дорошенка до союзу з турками і татарами підштовхнув Андрусівський договір. Саме він посіяв нещастя в Україні Породив багато гетьманства і перетворив її правобережжя на безлюддя, пустелю, у царських палатах, в котре закаменіла тиша. Її порушило перешіптування здивуваних бояр. Норовистий Запорожець так і суне голову на плаху. «Навіщо він наперекір чинить?» Однак каже, Запорожців у нас віра», – включився в розмову наближений до царя боярин Юрій Трубецький. «От і перевіримо її зараз». Боярин Трубецький вирушав царським воєводою в Київ і тому був особливо зацікавлений у поверненні сірка в Запороги. Ступив крок до нього, мовив урочисто. «Присягай, отамане Запорозький, перед царем, як перед Богом у присутності патріарха Московського і всього священного собору». Цар кивнув головою, правильно, каже Боярин, «Присягай запорожським. Патріарх Петерим піднявся у усій величі, Підійшов до Сірка. Помічники Петерима піднесли до бличчя Атама ікону Іверської Божої Матері. Іван Сірко став на коліно, поцілував ікону, перехрестився, сказав проникливо. «Присягаю. Кров'ю своєю присягаю служити вірою і правдою цареві московському Олексію Михайловичу. Присягаю життям своїм, присягаю. Захищати народ свій великострадний, русів, від бусурманів та інших, «Поневолювачів, Христом Богом клянуся! Амінь!» – скріпив ці слова патріарх Петерим і оцінив його клятву Христом. А коли сірков став на весь ріст, князь Трубецький попросив царя, «Звели великий государю відпустити оттамана козачого сірка в Запороги, чолобитну запорожці тобі прислали. Отчі Олексія Михайловича поїдали розгублене обличчя польського посла Христофера Ковальського». Зрозумівши, про що думає цар, додав, там Запорожець буде кориснішим державі нашій. Кожен козак бачить, де атаман скаче. Бути цьому, стукнув посохом об підлогу Олексій Михайлович. Прийом для Івана Сірка закінчився щасливо. Він отримав царське помилування і право повернутися в Запороги. Раннього літнього ранку на склястому березі Дніпра з'явився вершник. Під ним кінь ворони гарцював. Нервово перебирав тонкими, ніби виточеними ногами, нашорошував вуха. Кінь і вершник обидва хвилювалися. Внизу, в безстринній піні, поріг Дніпровський. Ревів рвав у жмутий водяну. Її безодні та вирах не одна жива душа згинула. Грізний поріг, ненаситний. Мало хто ризикував тут переправлятися. Тільки безстрашні дніпровські лоцмани володіли цим відважним мистецтвом, та запорозці характерники могли стрімголов кинутися в могутню безстрину. Справжній козак-запорожець – це і лоцман, і мореплавець. А пороги дніпровські для щирого козака – одне з перших випробувань на відвагу і спритність. Тугими незламними лавами кипіли, ревіли потоки води через склясті береги і дикі камені порогів. Козацька чайка в гребенях цихвав, як билина, підхоплена водяним смерчем, то потопає у киплячій лавині води, то знову на мить виринає. Вершник був у соболиній шапці з малиновим верхом і кінь дорогий, арабський. З усього, видно, знатний козак замер, мов статуя на могутній скелі. Отаман, а той гетьман, може, неподалік від нього загін козаків. Вони не наближалися до вершника, чекали команди. Вечником цим був Іван Сірко. Він, прикриваючись рукою від сонця, насолоджувався безкрайніми дніпровськими величинями, що відкрилися його поглядові. Величні простори стелилися перед очима. Найвищий на Дніплі острів Хортиця, нижче від нього Великий Луг, а на іншому правому березі Сіркова Займанщина. Запорожець намагався Відшукати поглядом свою займанщину на Буцько-Томаківському острові, але сонце було яскраве, сліпило. Із крутих стрімчаків острова в такі ось сонячі дні далеко видно і острів Хортицю, і Кахов, і острів Тавань за великою Базаблуцькою плавною. Душа Івана Сірка тріпотіла від повернення в рідні степи. Прагнув якнайшвидше потрапити на свою займанщину. На ній він рік тому залишив господиною. Ярину. Отаман багато думав про неї, обіцяв захистити вдову, допомогти розшукати сина Олексу, але не виконав обіцяного, бо сам опинився в далекому Сибіру на Катарзі і тепер почувався винним перед Яриною. Молода вдова-козачка залишилася сама на Білому світі, ні чоловіка, ні сина. На нього Отамана-сірка понадіялася. Образ Ярини постав уяві запорожця, Струнка, приваблива, бурштинові, наче в сонце очі Ярини, випромінювали тепло і ласку, оголені у літній кацевейці руки, плели, завивали косу до пояса. Ой, гарна ж козачка, тільки долою Бог скрив, де чоловіка й сина забрав. Іванові сірку до болю в серці захотілося побачити зараз Ярину. Перепливти в кипучий поріг Дніпровський і гайда на Займанщину, вона саме на шляху між порогом і січчю, Але не міг отаман так учинити. Чекала січ запорозька. Насолодившись дикою стихією, Немов востаннє, Лешник упевнено торкнув коня, І вороний кинувся в воду, Розрізаючи грудьми тугі гребені, Щоб існувалися небестрині Біля крутоярого порога. Ревіння порога і стукіт козачого серця Злилися воєдина. Невеликий загін запорожців які залишилися на березі, за вирінням вершника спостерігали, як поринають, занурюються у хвилі отаман і його кінь. Ось вони цілком зникли з за очей. Замерли козаки на березі. У ревучій страшній стихії, здається, довго не було видно вершника і коня. Потім раптом вони знову виринули з пінистого, клекотливого бурану, і вода стрімко понесла їх навскоси до протилежного берега. Так повернувся на сіль Запорозьку, і припав зболеними від туги грудьми до дніпровських порогів батько війська Запорозького Іван Дмитрович Цірко. Запорожці зустріли прославленого атамана, не стримуючи своєї радості. Довбищ вдарили у барабани, збираючи козаків на раду. Загодили дзвони січової Покровської церкви. Усі вийшли привітати Івана Сірка, старшини, полковники, поспалиті козаки. Січовий майдан швидко заповнювали запорожці. Перші ряди статечно займали старшини, за ними юрбилися поспалиті козаки. Поміж дорослими снували непосидючі козачки, безрідні чи осиротілі відважні хлопчаки, які осягали на Сіті мистецтво воїна. Сірко дивився на підлітків, і серце його щеміло. Два роки тому також снував між бойовими козаками Олекса Порох, сміливий, відважний хлопець. Він був для нього названим сином рідних синів Орда Порубала. «Чи були якісь звістки про козачка Олексу Пороха?» – запитав сірко молодого запорозця Семена Палія. «Ні, – батько, – відповів той, – відтоді як ординці повели його в Ясир. Семен Палій ненадовго задумався, потім доказав. «Чутка долинула, ніби Олексу в Царграді в Яничарських казармах бачили. І там він так бився, сам Агадь його відзначив». Такі слова ножем по серці Отаманові, адже навчав Олексу рад на Він, Сірко. Навчив однаково володіти шаблою, правою та лівою рукою, стріляти з пістолів і з двох рук а стріли метати козачок умів не згірш ардинця. Не вдалося обміняти Олексу на знатну морзу Таманбека, сатарсько-турецької неволі хлопця визволити. Тепер на Займанщині Атамана мешкала з надією на викупчий обмін сина найкрасивіша жінка, яку Сірко будь-коли зустрічав у житті. Душа його рвалася до Ярини, однак на Займанщину після царського помилування Сірко навіть не заїхав, поспішав на Січ. Але думав про Ярину, багато думав, вона була останньою іскаркою тепла і натхнення в його серці напередодні віроломного арешту заслання до Сибіру. Думав про неї в далекому Тобольську, думав, коли ходив із рогатиною на ведмедя, Олексу на Яничара вчать. Страшні воїни, яничари, без роду, без племені. Б'ються не за батьківщину, а за гроші. Для яничарів нічого святого нема. Таких в навіть у полон не беруть. Рубають шаблями на полі бою. Але хіба матері про це скажеш? А який міг би козак із хлопчиська вирости? Олекса надзвичайно відважний і сміливий, на світі закон є. «При добрі козачків на забезпечення і прикріплення до козацького куреня. Перевіряли їх на сміливість, стрілу метали поруч із головою чи шаблею, раптово змахували, тобто смерть у віці змушували глянути. Жодного разу оком не моргнув Олекса від таких випробувань. Міцним козачком був, надійним. Однак молодий ще, дитина, такого турки ще зможуть обусурманити. Я не чарен, із Олекси вийде, не приведи, Господь. А кого ж рубатиме? Біль обпік серця сірка. «Своїх запорожців? Ні, не бувати цьому. Якби довелося з яничаром Олексою зустрітися на полі бою, не здригнулася б рука старого козацького тамана. Закони Запорожжя для нього святі. Але хіба скажеш про це матері? Воєводи Ромадановського, син, князь Андрій, теж у ханському полоні. Ні за які гроші не хоче кримський хан його відпустити. У заручниках тримає». Із собою походи бере, коли веде орду проти русів. Підступність і хитрість кримських ханів, відомі сіркові здавна, ще з часів Богдана Хмельницького. Татари і українці тоді разом були, доля в них близька, васальна залежність одних від поляків, інших від турків. Татар турки у дамаских сталевих кліщах тримали. Українців польська шляхта ще сильніше в ярмі стискала. Ляскі пани над козачими дітьми та жінками глумилися, відрізали їм груди, на смерть шмагали дітей, от і об'єдналися татари з русами, бо кожен народ волі жадає, воля крила до життя дає. Разом українці з татарами не тільки польського короля, а й османського падишаха могли послати туди, де чого трати взмажить. У війську Хмельницького воював козацький полковник татарин Джеджалий, Богдан Хмельницький і проводир Нагальсько-Перекопський арди Ганбей разом били ляхи під жовтими водами під Корсунем. Аж до Львова дійшли. Великим воїном був Тугайбек і згубив голову в бою. Сам кримський хан Іслам Гірей воював на боці Хмельницького. Стотисячне війська провів під зборю, що біля Тернополя на допомогу козакам. Утікали тоді ляхи з України, а слава Хмельницького по всій Європі прокотилася. Ще якийсь час і польський король Ян Казимир склав би до них хмеля свою корону, а там разом з українцями, може, і кримчаки турецький армоз кинули. Але хан Іслам Гірей зіграв у свою гру, оточив тоді під спором хмельницької ляшки полки, разом із королем оточив, приречений був Ян Казимир. Польське військо розбите, останній бій йому залишився. А за спиною Хмельницького кримський хан Іслам Гірей зі статисячним військом очікував багатого лязкого ясиру. На невільніших ринках Криму великі гроші можна за ясир отримати. Знатні польські шляхтичі дорожче за простолюд коштували. Очікували ханське військо і слава, і величезна здобич. Однак хан вирішив усе по-іншому – Йому не потрібна була міцна північна держава. «Де я сир братиме? Чим ханську скарбницю поповнюватиме? Через міцну Україну до Польщі могутньою ханською рукою не дістанеш?» І ось, повів гетьман Богдан Хмельницький, козацькі полки на зборів. Королівське військо було приречене. Почалася битва. Здавалось, остання для ляхів. Ханські орди у бій чомусь не йшли. Хмельницький нервувався, слав до іслам гірея гінців – з вимогою вдарити поляхах із флангів кіннотою, щоб добити супротивника. І перемога вже дзвеніла під Зборовом, але український гетьман несподівано тримав моторошне послання від хана. «Зупини бій, гетьмане!» – велів Хмельницькому вже не його побратим воїн, а віроломний зрадник. «Я чекаю тебе у своєму бойовому наметі разом із королем польським Яном Казимиром, підданим якого ти є. Не послухаєш мене?» Вдарю тобі тіннотою в спину. Зрада кістлявою рукою за горло схопила, захиталася земля під ногами в гетьмана, прірвою дихнула. А на серці сірка і досі від віроломства кримського хана шрам не зарубцювався, іслам гірея змінив селім гірей, але відтоді отаман уже ніколи не вірив ханським словам і обіцянкам. «Панове Запорожці!» – зняв перед козаками шапку Іван Сірко. Султан Турецький привів на Україну величезне 300 тисячне військо. І вибережними степами, по диким полем, разом із турками, нижперед Нагайські, Кримські та Білгородські орди їх привів на нашу землю кримський хан Селім Гірей. Сірко замовк і глянув понурі голови козаків. І з такою силою їм ще не доводилося воювати». «Запорожці!» – вигукнув Сірко. «У відкритому бою нам не здавати їх. Сам Падешах Магомед IV ступив на нашу православну землю на чолі кращих яничарських полків. Їхня головна мета – святе місто Київ». Тихо стало на Січовому Майдані, сам мер Запорожці, і тоді запитав отаман Сірко, «Чи віддамо Київ бусурманам? Ні, батьку!» «Не віддамо!» – заревіли тисячі горлянок. «Усі як один у бою поляжемо, але Київ не віддамо!» Перечекавши, поки вони стишаться, Сірко сказав головне. «Ми не свої, а бусурманські голови повинні покласти в землю, бо зрубані голови байдуже за чубом, але сили в нас не рівні». Навколо плетете не та зрадництво правобережний гетьман Дорошенко, нині союзник татари-турків. Лівобережний гетьман Самойлович разом зі своїм московським покровителем, воєводою Ромадановським, залишили на турецьку потало Кам'янець, Ладижин, Умань, відвели своїх сердюків і стрільців за Дніпро. Ганьба, саревіли козаки, знову чекав сірко, поки стихне Майдан, потім продовжив. Скільки під ударами турецьких ятаганів скотилося з пліч голів, синів і дочок наших, а дорогу через все дике поле до Києва ними можна вистелити. На смерть стояли в обороні козаки і жителі Ладижина, яких кинули Самойлович та Ромадановський. Усі полягли, а ворогові воріт не відчинили. Слава. вибухнув майдан. Вічна пам'ять. І тоді сказав Сірко слова найпотрібніші. Якщо величезну армію бусурман у нас нема сил в чолов, чолов стримати, ми їх повинні розбити по частинах. Хто панове запорожці, піде зі мною громити тили, орди і турків, відбивати в них ясир православний. Вибухнув криками Майдан, слетіли козацькі шапки. «Веди нас, батьку!» Сірко підняв руку, і запорозців котре почали вщухати. Тепер перед козаками стояв уже грізний отаман. Слово, мовив він, наказове. Турків і Орду будемо бити частинами. Покалічимо їх стилу, щоб не змогли рухатися на Київ. Правильно, батько, веди нас у бій. На Покровській січовій церкві вдарили нас в Дня, на Січі з позаранку задзвеніли ковальські молотки і молоти, козаки кували й відтягали шаблі, у печах селітрової хати готували, а в ступах товкли порох, на правому чортомлицькому березі Дніпра, на Дніприщі у плавнях Базавлука і на лівому в Дібровах Великого Лугу довбали дуби, готували флот на великій і малі Старі козаклюги розповідали молодим козакам про свої бойові пригоди, про норове противника і як вдавалося його перемудрити. Сколихнулася посуворіша ласіч, козаки тренували молодих коней, водій на суші, вправлялися у двобоях самі, гартували волю, кріпили око та руку. Сліпі і ведючі діди-бандуристи заспівали похідних козацьких пісень. Гей, ідуть ляхи на три шляхи, а козаки на чотири. Ідуть вони, як брат з братом, рука в руку, серце з серцем, спільна дума їх всіх обгортає. За землю християнську піднялись козаки, гарячу кров бусурманську будуть вони проливати. Молоді старі запорожці підхоплювали пісні, а незабаром зазвучали вони в Ногайських і Білгородських степах, біля Перекопу і у вилюднілому після Турецької навали дикому полі. Застогнала земля під копитами козацьких коней. Забуранилися води Дніпра, Інгульця, Бугу, Інших малих і великих рік Під веслеми запорозьких чаяк Здригнулися турецькі паші, Аги, ординські беї І Мурзи. Запорожці Цей клич змушував їх труситися Від жаху. Урус Шайтан Це ім'я повертала назад